Salmul 122 al poruncilor Doamne, comara faptelor, înascuns în mâna Ta la mădunat, iar Tu, mierea legii, în stupul sufletului nostru ai așezat. Doamne, cu poruncile fericiilor, ochiul nostru l-ai curățat și, dincolo de bârna păcatului, care adevărul și viața întru tine ne-a arătat. Doamne, ca să slujim cu rână cu jertfă, cu iubire ne-a învățat și din mormântul trupului nostru, ca un vis de lumină, ai înviat. Doamne, cum să facem ca tine cu credință, voia Tatălui, ce pe cruce ai stat. Iar noi, bradul Sufletului neamului nostru, ca pe o cruce am purtat. Doamne, prin labirintul viclenilor lumii, gândul nostru l-ai luminat și prin rugăciune, mintea din temnița satanei ne-ai eliberat. Doamne, când cumpăra cugetul nostru cu Duhul înțelepciunii la Tine, ai înclinat, cu măsura cununilor fericirilor, Sufletele noastre le-ai binecuvântate. Doamne, așa cum Sfântului Apostol Toma s a ducă roadă din păgâni poruncă ei dat, tot așa peste noi, valuri de tătari, turci, ruși, germani, unguri, evrei, greci, poloni, ai vărsat și am creștinat. Doamne, dacă în sărăcie ne-am zbătut și cele ale împărății tale le-am căutat, este fiindcă mărul de aur al legii iubirii ne-ai dat. Doamne, dacă de lupii de suflete răpitor, ca un păstor ne ferit, pe cei răzvrătiți cu căderea la secte ei pedepsit. Doamne, dacă pe stânga credinței, casa sufletului nostru ai zidit, pe scara nădejdei ne-ai și în părăția legii iubirii ne-ai primit.